SPOILERVARNING! Vi förstör allt! Åh mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av SPOILERVARNING! Hej hej! Hallå hallå! Och denna gång kommer ju SPOILERVARNING att gå in lite på Oscars-säsongen. Bra! Vi är ingenting om inte aktuella. Mm. Ja, så jävla exalt ära. Mm, det borde du vara, för ena vecka gäller det inget mindre än Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. En sån fantastisk film. Och en sån fantastisk titel. Ja. Mm. Mm. Just det. Ja. Vi är, ja. är min sann berörda på ja. både passande och opassande vis. Äh. Fuck yeah. no, men yes, om det till, rika till dig byxorna som vi så skickat så äta hans e-mail e till triggervarning.gmail.com Mm, ni kan också klart skriva till ett triggervarning ett på Twitter ifall ni känner er för att vara korta och mm. och så finns det på Facebook, triggervarning, fuck, låt oss veta hur fucking bra vi är, etc. 3 <sighs> no. mm. mm. ja. billboards outside Ebbing, Missouri är det Missouri eller Missouri no, Missouri, om du är någon upphinnad Missouri, om du är någon stereotyp i typ 90-tals sitcom no, jag vet var jag faller okej, okay. no men din stereotyp vad jag såg den här filmen det var vi mm. det var vi minns Ja. Och visst var det bra. Jo, att jag, jag tror inte jag riktigt har nått marken än efter den otroliga seglatsen på, på himlafesten. Um, mm. men Så här går det väl, antar jag, när en jäsefattare gör film. I guess. Mm. Oh, jag tror att när man, när man börjar göra, göra film sådär med tanken att ja, hur ska vi nu kunna riktigt uh, ge oss in i den här Oscars-nomineringstävlingen? Hur kan vi uh, tick as many boxes as possible? De, en, det lite de bestämmer ju för månader på förhanden som ska få Oscar. Att de bara liksom ju på så mycket det bara går. Ja, nu är det ju tydligen då uh, Francis mcdormand styr. Uh, oj oj nej jag undrar om hon vinner hon har sån fest actress shit. Um, <laughs> men uh, det är ju otroligt att de ger illusionerna av att faktiskt som någon tävling eller grej liksom. det, är, det är lite som svensk öyla. <laughs> <laughs> <laughs> men men liksom det här då oj, wow thank god den här personen i ett edmans race. Yeah, vem är bäst? Vi är bäst. Ja, Nå, men, mm. äh, alltså, jag, alltså, trots min tydliga mynt här till rösten så mm. måste jag ju nu erkänna att jag tyckte inte det här var så bra film. Ja, Faktum mm. är att liksom. Fast liksom utan någon särskilt tydlig koppling till Francis McDormand. Det var nog som otroligt fattig, fattig fattig fattig, fattig, fattig, fattig fattig fattig, fatig, fatig, fatig, fattig, fattig, fattig, fattig mans, co-en egentligen Så just det här att det här kändes som teater fast på Bio så var lite samt för att om du har gått och sett någon sån modern pjäs att liksom inte mm. inte in, in någon sån här typ Dario Faux eller liksom shakespeare shit, utan liksom någon sån modern pjäs så är ju nästan ja. det är liksom gemensamma för alla de här att du har väldigt arga karaktärer väldigt arga hela tiden mm. Alla är liksom typ ja. Johan Räborg med mens, och att det som och att alla är som så fucking arga över någonting hela tiden. Allting suger och allting är svårt. Så att man ska så fitti hela tiden. För då får man den bästa humor och jag antar den bästa som så är intimiteten till publiken då. Men mm. here's the thing. Det är ju bra om man liksom kan som förklara eller bygga en bro mellan de här emotionerna. Och ja, jag vet att jag är den enda i vilken biopublik som helst där att tänka på såna här grejer. Men ibland känns det som att man, man väljer som att ha någon sån här grej som typ i det här fallet av våldtäkt och misshandel. Och det som är så mm -hmm. stor sak då, så att man får som tydligen då inte ifrågasätta då varför. Typ någon av de huvudkaraktärerna är berörda då. Men man får nog. Som, helt okej. Okay. Man kan till och med ifrågasätta deras handlingar och aktioner. Det, det får man. Men många av dem not really men sen så skulle säkert någon säga, ja men har du ditt hopkoka och ställ det sa så, så här. Um, inte gör de ju alltid, det är, väldigt, det är alltid liksom, säger Cohenbröderna filmerna heller, som jag nu då skulle lyfta fram mm. som någonting för mer än den här filmen. Mm. Ja. Ja, det, det är sant, men liksom, jag tror att liksom det som en, för att om vi väljer att göra den här jämförelsen med den här filmen, Kavan-bröna filmen. För det finns många uppenbara drag där. Just, liksom, vi, jag tänker inte ens nämna den Francis McDorman. Utan bara det här att du har liksom en setting som är liksom på liksom, liksom personligt uh, liksom berörda på något vis. Så du har en mm -hmm. sån här konflikt som måste ageras på. I det här fallet då. Våldtäkt och mord. Ja. Um, yeah. Sen, och sen har som en sån här massiv händelse som vi inte nödvändigtvis får ta del av utan som vi bara får se efter effekterna av. Och så ser vi hur det mm -hmm. här på något vis blir en cirkel som omsväper huvudkaraktärerna och liksom till var mm -hmm. och sen eskalerar ja. det. Uh, och, liksom, och sen när några söndriga människor som blir, hamnar i lite drapliga situationer. Så, mm -hmm. men det som kamerorna har här, de har liksom lite charm och det finns ändå på något vis fast det kanske inte finns den här fulla klarheten så finns det ändå på något vis en känsla att okej okay, men vi är ändå på väg hit och det är som en det är räs som är och fin och man kan som titta ut mm -hmm. och ta bilder och liksom det är ingen fara men den här filmen är som ja. bara den som så rycker och så jobbig och att jag testar man förstår det riktigt ja men varför gör de här jävla fittan det här Och liksom varför liksom Sam Rockwell attityd en gång i kvarten och liksom what, what the fucks going on? Mm. Uh, men mm. ja, inte väl. Vill, vill du wedge in här. No, jag kan till mesta, hålla, till mesta del hålla med om det som du som du säger. Jag upplevde själva att den här, den här filmen äh, alltså den jag, jag, jag skulle vilja jämföra dens både, både stämning och, och, och vad skulle vi säga, kanske tematiken lite i, vet, vet jag om det är rätt ord men alltså jag skulle jämföra den med, med den här It Follows så det är väl helt omöjligt att tidsbestämma den här filmen ja, alltså det, för det, det är så här nu efteråt Mm. När, jag, när jag har funderat på den och, och lite försökt samla mina tankar så tror jag att det, det är en sak, det är det som stör mig mest mm. för den som, som du nämnde att då vi diskuterade det här tidigare att det fanns tecken på att det, det skulle ha skett under 70-talet det fanns mm. det fanns tecken som tydde på att okej okay, det här kan vara någonting som har med 80-tal att göra 90-talet mm -hmm. sen, sen uppenbara en Playstation 2 där vilket ja. tyder på tidigt 2000-tal om inte kanske senare 2000 efter eftersom det tydligen fanns då inte så helt fel några liksom platinum-utgåvor av några av de där spelen tydligen så mm. det, var, det var liksom det var för mycket olika saker utan ja. att man nämnde någonting No, grejen är liksom där att, alltså, okay, att du nämnde It Follows och It Follows är typ en jättedålig skräckfilm från typ 2015 -ish. Något, ja 2015 ja. 2016. Ja. ja Den film bara för att nämna kort hade den rolig där, men den var så satans dåligt gjort och liksom så fucking förvirrande och alla karaktärer mm. var liksom helt som typ utomjording alltså, det, var, det var helt omöjligt att följa den och yeah. bara satt och What the fuck's going on att, Så att ja Horror mm. som i så andra Andra andra Det var helt otroligt Men yeah. äh, den, här, alltså den här filmen Så har väl aspekter av det Men, men jag tror det finns två Möjligheter här Eller kanske tre om man vill ge en de här filmskaparna Jättemycket kredit äh, Den första är att den här filmen har gått genom många som så här redrafts så att man fokuserar helt klart på en viss stämning eller estetik ja. och på något vis att uh, tidsålder eller liksom uh, kulturaspekter blir dämd. Uh, mm. Den andra är att man liksom har, har på något vis rättkommit lite, man har, man har tänkt sig att hej, kanske det skulle vara roligt om det här var som 70-80-tal för, och mycket som tyder på det här är till exempel hur polisen fungerar, den totala avsakerna, mm. mobiltelefoner som det verkar, liksom många sådana saker man ser som bara på något vis den här icke-flashiga teknologiska materiella sidan mm. av jo, och, kanske, och kanske en del i attityderna. Mm. No, alltså, många reagerar liksom på ett sätt, ja, okej okay, om vi tar nu Rockwells karaktär, nu är den fan... Jo. Uh, för att liksom att jag menar att gejbasha och att liksom egentligen beter är så där så att, ah okej, okay, that's cool men 2017 2018, I don't think so att mm. det, det går precis så man måste mm. ju ändå förlägga liksom, för att det här, här ska ha en sen rimlig liksom, grundigt trovärdighet här så måste man ju säga den någonstans tidigast liksom mitten av 90-talet uh, men, men här kommer då den tredje möjligheten. Den tredje möjligheten är att det här på något vis är en socialkritik som vi inte förstår. Därför att vi inte bor i mm. Hicksville i USA. Att liksom det Precis. här är på något vis någon kommentar på småstadspolisen som då är dumma Uwe. Och bara liksom är. Yeah. Uh, och att Woody Harrelson som kanske är den dummaste karaktären jag sett i år. Uh, uh, eller spelar... Han är inte en karaktär, men Woody vurde Harrison's karaktär i den här filmen och i vitt och negnliga. Mm. Tjejer varinga gmail.com. Så um, ja, uh, så han representerar väl liksom det här förstående, empatiska men ändå liksom överséende och alla andra typ bara liksom och liksom bara slå folk i ansiktet för de får de göra för de är bli misstänkta. Mm. Um, yeah. Det kan vara, men som sagt den går oss hälften förbi. Kanske det är det som är nyckeln till att uppskatta den här filmen som den är värd. Men vet jag. Mm. Det är inte så det vi <laughs> Ja. Och sen ja, men... så finns det här som så här onödiga karaktärer som inte tycker fyller någon funktion annat än att, Aj ja är den där killen som är med i den där serien som inte kommer att visas några avsnitt av i Ja. Den men, men han, var ju, han var ju liten men han var ju pepprig antar jag. Men um, var var han där för för att man ska få göra några sjörniga också liksom bara... ja, men, men, alltså, det är just det där som liksom, jag säger att man bara ju, in var... Ja, mm. ja jag tycker speciellt hans roll som lite som att den bara var insatt för att man skulle kunna ge en till äh, vad skulle säga få en till kategori som de andra karaktärerna kunde göra sig lustiga över. För att på ett sätt ytterligare förstärka den här bilden av att det här är inte trevliga personer. Mm. Ja, inte ja den, den bild. Och för mig känns det som att liksom, hej, hur, hur kan vi liksom diversifiera den här liksom rollbesättningen ännu mer? Huskar du om vi fucking med våld Peter Dinklage där? Hur är det? Mm. Ja, ja. Då kan vi väl <coughs> Titta vad edgy av avant vi har med vår fucking anusfilm. <laughs> mm. no, men mm. uh, mm. ja. men så sagt ja. jag, jag vet inte vad det är för fucking år. Liksom, jag det själv, en känns försöka räkna ut det. För det känns många av de här sakerna som tycker de Playstation liksom, när någon faktiskt rockar dra fram någon sån här modern telefon eller kommenterar liksom, ja, att du inte googla det. Ja, så det är ju som det kändes mer som en eftertanke. Det alltså, ungefär någon som sa att hej säg mm. det här. Why? Mm. För, för, för du lös. So, mm. mm. inte värt mm. ja. men, men det, men det, det slår mig ändå inte som en film uh, som gjorde hemskt mycket saker för lult ja, det här är ju en film som, som gör kärna av att vara liksom edgy och, liksom, yeah. och på gränsen till liksom, om vi säger att det finns politisk satir här så skulle vi säga att den här filmen mm. är då läkar med tankarna att den på, på något vis var sardonisk. Men den ja. är ju egentligen en feel-good-film. Det är bara det att liksom, till skillnad från alla andra feel-good-filmer där ute så får den ju egentligen uh, liksom ingen upplösning. Att liksom, Nej. Du, du får aldrig tag i liksom, vem du än var då som, som liksom hårdknullar och sen eldar upp dottern. Sorry, spoiler, warning. Uh, mm. utan är liksom den här rasan av karaktären. Men åh, andra mm. sidan om du tycker det är kreativt Men Vito, det neytin pri princip, det här var fucking k film fuck you. Mm. Plus, ja. liksom, jag vet inte hur många andra dramafilmer, liksom fucking Monty python gjorde Så att det är som, där, vi ju liksom så att, åh ja, de dem alla Oscar, de smält ihop alla Oscar till en mega Oscar herregud, vad de tänker ur lådan att, <laughs> nej, nah, mm. I don't think so uh, mm. men, men andersin, det, det är ju liksom det som så här att om man tar liksom något ämne som är typ för kontroversiellt så då har jag mm -hmm. alla upp och, och liksom gesta och ändå och watcha för att, so brave mm. so courageous mm. man, uh, yeah, mm. sure, whatever men, men, ja. men jag tycker att alltså, där ska vi vilja ställa en fråga att vad, vad var det som var så edgy med den här filmen fuck if yeah, I yeah. Nej, ja, faktiskt. Men där No. Jag no, okej, okay, man skulle säga att uh, ta, ta det att vi har här en antiel tinna. Den här, Frances McDormands karaktär Mildred Hayes. Mm. För, att, för att hon då, så att säga hon tar till okonventionella metoder och hon hon sparar inte på orden och, och det där. Hon är snabb med att visa precis vad hon tycker. Jag stå för sin... Ja men liksom... liksom för... Okej, okay, men liksom med risk att låta dum. Men vittu på vara oppositionen då? För att det är ju liksom mm. det här att... Ja men hon vet ju att hon har rätt. För att liksom ja. hennes dotter blev ju sönderknullad och uppeldad. Så det är liksom svårt att argumentera mot det. Ja. Det, det finns ju aldrig någon punkt i filmen eller liksom hon eller publiken måste gå igenom någon så här e I don't know uh, för att liksom mm. vi, vi säger att oppositionen är ju liksom de är världens dummaste snutar då yeah. med, med liksom en parentes av röd Woody Harrelson som har supercancer och är snäll typ, I guess mm. <snar> men yeah. ja, vi, vi kommer till honom sen men liksom, vi får ja. antagligen någon liksom i stan då, så är lite buttera. Men vi ser ju som typ stadsbänniska typ två, tre gånger, när de bara går förbi i mm. bakgrunden och Åtminstone en av de här två, tre gångerna så går Francis liksom Frances McDormand och sparkar liksom high school eller i skräve. Så det känns ju inte riktigt ja. som att oj, nej. Att, fuck. nej. nej. Alla på för... vad, vad hon var tvungen att överkomma. Ja. Ja, men där, där måste jag ju säga att det var en, en till sak som jag lite tyckte av den här filmen men inte, inte direkt var konsekvent med att där hände saker som egentligen borde ha lett till vidare rättsliga åtgärder. Sam mm -hmm. till exempel det där. För, för det är någon kastar en, en halvfull McDonald's linsa burk på, på din bil. Så jag tror inte att det berättiga att du då går fram och eller, no, i princip sparkar uh, någon av personerna i den gruppen i Skräve. Men Nikolaj, nu, nu missade du helt ja. poängen. var att hon först sparkar en kille i Skräve och det var väl ju historiskt sett hilarious. Men sen så mm. gjorde hon ju otroligt modigt och hon gick och sparkade en ung kvinna i Skräve. Hon, hon mm. kantpantade henne så hårt och bara gick Mm. Alltså, allt, för, allt allt för, allt för jämlikhet. Men jag tycker att ingen nämnde någonting mer om det där. Nej, Innan nej. Ja, det är in... en vuxen person som ger sig på, vad jag antar, mindreåriga. ja antar det. Ja, ja jag menar alltså hon var mm. triggad för någon kastade typ en läsk på bilarna. Så vem ska inte gå och sparka folk mm. i fittan? Yeah. Uh, men å andra sidan jag menar när man börjar borra såna liksom folks naglar med en mm. en en en som så här, tand, tand mm. Ja, okay, visst han han sig det lite säpa i sitt otroligt 70-talsinspirerade yeah. tandläkarkontor, by the way. ja. Um, mm. yeah. Så jag menar igen, vi som publik vet att jojo, jo, att liksom han tänkte nog var lite dum med dig så det var nog bra att borra den där bögen i fingret. Men mm. det vet ju inte polisen. Det vet ja, ju precis. inte som någon riktig vuxen människa. Så inte kan ja. ju det hur i Haraldsson liksom lärare liksom källbelåtna kuksuga län där han har perfekt det här och liksom, nej, låt det nu vara, nu lejs. Mm plus att liksom sända det som så här att okej det var roligt, ska vi liksom nu då ska vi nu då liksom göra vår obligatoriska The Wire shout här avsnittet till Clark Peters och säga yay Abercrombie hurra nämndes den karaktärens namn för övrigt i någon kedja alltså jag vet inte, men jag vet att han heter Abercrombie ja men jag, jag vet det först nu när jag, jag så sluttexten och sen ja. när jag ser, ser, det nu, ser det här på internet ja, ja. <laughs> men jag bara tänkt att cambian fitch och det för mig men hon är ju som och smooth ändå. yay the var ja. uh, mm. men uh, uh, ja. men liksom där kommer han då liksom ja. typ en, en halv minut efter att det här personer säger hur spoilerwarning och... Ja, alltså det, det där, ja, precis. Han var där följande morgon, ja. då, då den här chocken fortfarande är så, så enorm där på polisstationen. Mm. Jo. Att, att det som så där, how, hur kan de skicka det? Det där brukar vara, en, så vitt jag vet så är det där ju en process, det måste ju utses en en efterföljare, det jo, måste ju... Men, men Nikolaj, nu, nu utgår du från att någon har vetat vä hur någonting fungerar för att folk vet inte ens hur riktiga vuxna människor fungerar så jag tror det är liksom kanske lite att tänja på gränsen att fundera ut hur polisen fungerar internationellt för att gud förbjuder, man kan ju inte fråga mm. Det ska ju sakta ner tempo nu, nu kommer fucking Clark Peters där mm. och liksom det första är att han står där och liksom säger hur Sam Rockwell och liksom världens mest riggande hur ur fönstret. Uh, mm. Och sen går han och liksom sparkar honom lite, I guess. Maybe. Ja. Uh, och sen var det så här casually över gatan in på polisstationen. Den där Clark Peters gör att krafta sig lite i sitt standard minisägg. och liksom vända sig mm. i en väldigt konstig vinkel mot kameran, I guess, visst var där. Så vi får se hans ja. bricka. Uh, ja. Och det är ju jag för sig en bra scen som publik att säga. för det säger ju också att, oh shit, kanske det här nu då lär till någonting. Men å andra sidan ja. tänker jag liksom i, i den riktiga världen så känns det att det här är något där man ska börja dra upp och säga, liksom, lay the fuck down, motherfucker. I, mm. I is are the law. Ja. Men i vet, jag kanske ja. har för ja. mycket erfarenhet med såna här liksom städer mm. så han ni inte vågar liksom. Man måste säga vad läge är först. Men jag Genom fönstret. Och sen så kommer någon dag att sätta huvudet på snö och liksom buttra ihop så ja men han fick ju faktiskt sparken. Ja. Men det känns mm. ju som att det borde ha hänt en massa andra saker då. Ja, ja precis. Att, han borde ju ha blivit åtalad. Han borde ju ha blivit satt, satt liksom i, fin, i uh, finkan över då. Uh -huh. Aha. Alltså, alltså, ja. Jag, ja det var så... Alltså, Jo, men nu ska, nu ska jag erkänna, jag har faktiskt inte kollat jag har ju inte gjort nu efter efterforskning själv jag har inte ringt till polisen och frågat hörni, om jag liksom vill gå och smiska upp en bög och kasta från andra våningen och säga dem lite extra stryk varför sa ni? Jo, därför att han printar någonting jag inte tyckte om alltså är det liksom okej, okay? alltså, om jag skulle polis, jag har polis om ni, <laughs> är det okej okay om jag vet, jag bara får sparken för att, ni vet Mm. Ibland måste man vara, äh, ge sig på en bög. Vad säger ni? Äh, finkan, förmodligen skjuten. Äh, aha, okej. Okay. Om jag inte slutar sparka. Aha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Nej, no, vad för fråga? No, men bara för efterforskningen. Vi gör en Gaylord-podd. Mm. Uh, @gmail.com. <laughs> ja, ja, det känner säkert igen oss från Facebook. No, men ändå. Uh, det här samtalet har jag gått helt på finska by the way, så näck Men nu kanske det inte fungerar likadant i USA. Det kanske är bara Nej. min fantasi nu då i den no. de här europeiska mm. uh, settings. Men, no, ja. um, men igen, det här känns igen som så här tråkiga som vuxna, riktiga världsdetaljer som inte etableras mm. här i fucking Ebbing, Missouri. Missouri, Missouri. Missouri. <laughs> så att det är som men ja. inte av hela min, min långa rant här var att Clark Peters you, yeah. mm. the wire ja. ja han var nog de, de, han visste nog hur, hur han skulle ta kontroll över situationen ja så en släp och så enkelhet här dessutom. ja precis ja precis mm. de, men om vi nu tar och, och tänker just på den situationen då, så att säga Sam Rockwells karaktär då, Jason Dixon Låt oss Ja, så han får sparken mm -hmm. Ja, de flesta andra poliserna verkar inte bry sig desto mera. Speciellt inte den här vad heter det, Zeljko Ivanex karaktär, den här så att säga lite äldre, äldre polisen som väl nu delvis kanske försökte lite hålla tillbaks den här mm. Dixons ja. värsta idioti. Så så ingen av dem reagerar nu desto mer. Och sen fick han nu bara gå hem och dricka hos sin mamma, då den här Dixen. Och, ja. och, och, och, men sen, om vi, om vi nu hoppar vidare därifrån, så Francis McDormans karaktär då går ju sen och, och brandbombar den här polisstationen. Mm. Spoiler-varning. Ja. Uh, och... Och, och klart då, visserligen, hon, hon kollar ju flera gånger att, att är det någon där inne? Hon ringer till honom. Jo, hon ringer ju och kollar och, och så att där inte är någon på plats. Men då har vi ju kära, allas favorit, kära Dixon som ju är där inne och lyssnar på mm. Madonna eller Abba eller vad, vad han nu lyssnade på den gången. Jag förstår vad, vad var liksom poängen med det? Att han var gay. Ja men, no, på det, när, ja, ja men alltså, det är inte ett kämpa, liksom, det var ju poängen att han var gay. Det var ju det som Woody okay. Harrelson att tjickat i, att har sina många fina bräv. Det så ja, postumt, ja. att, hej det är okej okay om du liksom, take the cock. Det är ganska roligt. Ja. Han visste jättemycket, den där jo. sheriffen. han ja, visste viss massa sheriff. Um, ja. ja. Men, ja, men men men men som sagt skojigt. det är ju igen det, där, det är ju igen det där typiskt att så att säga den här för, för då var det ju det minsta vad ska vi säga emotionella investeringen tyckte jag på ett sätt i den där brandbomsscenen för, för du har en karaktär som man då det har byggts upp den där filmen på så sätt att det här är en karaktär man ska ogilla det här är på många sätt ett, ett hatobjekt. mm -hmm i den här filmen så här långt. Mm. Och, och jag, jag tänkte så att, men, att då, då är det ju så att det, det, då minskar det på det där för att då blir det inte då blir det egentligen ingenting obekvämt i den där brandbombsen. Ja, alltså det är just det där. Okej, okay. Sam Rockwells karaktär så liksom mm. gör en 180 grader typ en gång i kvarten. En gång är han hum, ja. andra gången är han ganska liksom skärp. Tredje gången så är han snäll, andra gången så är han empatisk. Sista är han lite modisk och psykotisk. Att det, är liksom, mm. det är lite svårt att hänga sin hat på. Uh, om ja. någon skulle fråga mig, men, Sam, finns det inte några liksom uh, karaktärsutvecklingsmässigt? Karaktärs finns det inte några liksom goda orsaker för att han gör de här? massiva skiftningar mm. i liksom sin inställning. Så ja, de finns det nog. Liksom, jag jag vet att liksom man gick in på PlayStation från han, han dog eller han brann för att läsa Gudihärvsons brev. Haha, <hågår> ja. ordvist. Uh, och och, uh, och liksom, ja, det var ju trevligt. Det var en fin så, Det hade jag mm. något emot sen. Att jag förstår Frances McDormans karaktär för att liksom, det var inte så genomtänkt. Hon var fittig och hon trodde att det var polisernas mm. modell där upp hennes jävla posters utanför Ebbing, Missouri. Så hon ja. gick och tänkte att nu här, som normala människor jag börjar jag kasta mat av cocktails på polisstation. Och ja. liksom, den där fittan råkade vara inne där och det var ganska skojigt. Sen kom Peter Dinklage och fixade honom med sin Dinklage. Men ja. äh, och liksom, och i det här ögonblicket för på grund av Woody Harrelsens goda uppmaningar, posthuma uppmaningar, så så då bestämde han sig här, men vitt nu är jag väl nog en bra polis, och nu ska jag rädda liksom mm. det här pergamentet, eller den här ä, mappen med alla ja. med informationen gällande det här mordet då, för att som bara mm. råkar vara där ingenting annat dock Nej, precis uh... Och liksom jag förstår mm. hur det här händer men det är som så oskickligt gjort yeah. att jag liksom bara yeah. jag hamnar som så i den här whatever liksom mode yeah. För jag kan mm. inte jag kan inte liksom nicka och så bara, ja, I get it ja, of course mm. Mm. vilken, vilken progression vilken narrativ, ja, oh, karaktärsutvecklingen yeah. så som yeah. ja. manna that's från that's himlen tack, ska, <laughs> tack så mycket Tack så mycket Martin mm. McDonough. Ja. Men jag tycker igen att jag skulle nästan ha, ha villat att den där scenen skulle, att det faktiskt skulle involvera kanske då någon helt, no, helt utomstående men någon mer utomstående av de här poliserna. Att jag börjar fundera på till exempel Men då skulle då det Francis här... Francis McDormand, jo, men, då skulle men, inte hon göra men, ni jag, sin oska. Men, men jag tycker på ett sätt att för, för igen, det där blev en, en, en sak som inte jag upplevde att den, den hade inte hade de följder som man på ett sätt skulle förvänta sig av det. Och, och om vi nu då helt hoppar över det att det verkar som att Sam Rockwells karaktär åkte in på sjukhus efter det där mm. och var ute från det där sjukhuset på en halv dag. Mm. Han hade bränskad så att han var fullständigt mumifierad när han kom in dit. Till, inte. till sjukhuset, och sen var han lika ute. No, det är lika säkert det nu kanske var nästa dag, men å andra sidan det var nog väldigt svårt att säga exakt när han kom ut. Ja, för på samma sätt som den här uh, Abercrombie, mm. såklart Peters karaktär, uppenbarade mm. sig vid polisstationen mm. liksom följande morgon efter att den här polisen hade, eller efter att Willoughby hade begått självmord Men då var det ganska klart att det var följande morgon, det måste jag vara i. Nej, det, jo, det måste ju ha varit, för det var ju då som chock precis, jo. Alltså för chocken var så det, det var så liksom rått allt mm. det där, och, ja, och de, de flesta andra hade ju inte ens veta om Ja, men att, du förstår att, att, att, att, att, som, att USA så har en så här förråd liksom här The Wire-karaktärer som man som kasta in när som helst, i fall om en polis och skjuta sig i huvudet så, Ja, just så ja. Ja, så jag ja. förstår att du kanske har det är inte så många som väder. Men nej, när jag vi ändå är tillbaka till missad. Clark Peters igen så jag börjar inte verka ju kanske sådär riktigt. Jag börjar tycka Helen liksom tyr och, och liksom Francis McDormand satt där på trottoaren och var som att ja, ja, alltså vi dejtar vi nu for, for reals. Yeah. Ja, to, mm. Totally doing it bra. So, <laughs> <man> så han hade ju sitt Sitt vanliga typ, Lester Freeman Som så är Ja mm. mm. yeah. liksom, mm. Alltså Det enda jag väntade att han skulle säga Nigger please att, då är som, <laughs> Det var ganska uppenbart Vad som har hänt där yeah. Men han liksom Jag antar hans föregångare Harrelsons karaktär Så var det att yeah. Ja nu så mm. man kan, so, som man får, som man kan, kan ju bara konstatera att han kommer ju att passa in där som en handske att det är, yeah. liksom, keep on trucking att, mm. att, för problemet är liksom med de här filmerna att liksom att när, när allting är ingenting och ingenting är allting så det är som så otroligt svårt att bedöma, men vad fucking viktigt, alltså är det här som händer, har det faktiskt någon betydelse för storyn eller för karaktärerna eller är det bara liksom <laughs> saker som händer mm. Och att det är just ja. är liksom det, det här är riktigt som arketypen av en, fil, liksom en film som i parallellen av en tonåring som sminkar sig så hårt liksom runt ögonen liksom, så det är bara liksom två liksom, klickar av ljus i liksom, en hel, som så där blackface att liksom att, it's too much vi förstår att ni är edgy och vi förstår att liksom, mm. liksom fucking ren emo som spelar över, men det är liksom, det är bara en oförståelig smörja, och det är igen som så där att det passar den moderna publiken för de är som indoktrinerade, bara reagera på ren emotion men att liksom, mm. jag som faktiskt söker kanske någon intellektuell koppling eller något narrativ som make a sense, bara sitter här om och yeah. gång igen och som, Därför att jag tycker att det här, ingen beter sig som riktiga människor. Jag förstår inte mm. egentligen vad folk har för motivation och gör det mesta de gör. Och även om jag skulle förstå det eller liksom sådär väldigt, så här de här valhänta. Liksom handrörelserna alltså som skulle förmå mig att lära till att varför det här har skett som det har skett. Så, så det sättet de går tillväga så märker ingen sens heller. Utan det här är igen en sån här... Mm. Moskva som tretton olika bäckar för att ha vatten ur en brunn. Att... Yeah. För sake, liksom, what's the point? Och... och inte vet jag vet heller. Jag vet att jag ska som sitt nu och liksom att jag menar gud. att Såg du strävande. Tänk väl well, liksom Sam Rockwell can, I don't fucking care about Sam Rockwells karaktär. Han var liksom... Mm. Så, jag vet inte, är det någon sån här typ sweet idiot uh, liksom komplex igen att liksom vi ska som empatisera med honom för att han inte riktigt har så mycket koll men att han försöker. Jag liksom, heller liksom har folk håller på liksom, liksom fucking gnäller om att Frances McDormand har gjort sitt livsroll. Just crap! Liksom, jag menar hon spelar typ Frances McDormand och liksom Fucking, liksom, jag, jag ser liksom karaktär från Fargo jag ser liksom en massa andra liksom kameran karaktärer. Att det enda som var nu är att hon var ju som hela yeah. typ livlig och liksom hade typ jätteupp knappkunna liksom, liksom förma lärande och det var awesome I guess. Men inte bara mm. det, det faktum att man liksom spelar liksom misär. Umbridet upp, i elva Inte där ju på något vis automatiskt alltså bra roll på Jag menar, av allt det här Jag skulle förmodligen hellre det till Sam Rockwell Eller är Frances McDormand Men jag förstår att Fra Sam Rockwell inte kan vinna Liksom för bästa kvinnliga skådespelare uh, Men Och sen har vi då fucking Woody Harrelson Som jag tycker att förtjänar En helt ägel omnämning I liksom så här What the fuck were you thinking Karaktär i år att, okay. Så liksom du har den polischefen då. Som liksom mm -hmm. har sånt typ mega chanser då. För att. Yeah. Annars blir det inte så ledsen. Och sen då såg jag med Frances McDormand då bara liksom fucking. Sa så, så, det som så rancid piss. Det var liksom hela då. Fucking Ebbing Mitsurf för att mosta upp träsjäl där. Ja. Och liksom. Och allting som och Haraldsson gör upp till liksom den här sista dagen. Då, som jag, som sitter, Vi satt där och det satt någon idiot och typ grät högt liksom efter att han sköt sig då efter världens bästa dag. Och jag som där själv var liksom, mm. okej, okay, här, liksom Samis lista för att om du absolut inte vill traumatisera din otroligt snygga unga australiensiska hustru och dina små, mm. små flickor. Uh, no, steget. Hur skulle du om du inte skulle gå ut och skjuta dig i ansiktet i ladan? Det är ju ganska dumt. Gör mm. inte. Faktum är att det är ja. min enda point på listan. Att det, det som. Det täcker allt egentligen. Mm. Mm, gör inte. Men uh, ja. nu spoiler det, han tog inte mitt rad så det gjorde han. Ha. Uh, sen bara blir det som på för om man tänker så här, Aha, no, men kanske Bill Willoughby nu då eh, eller förlåt Sheriff Bill Willoughby är borta nu då kanske vi kan gå vidare med våra liv nej, så posthum nu börjar det uppenbara sig brev överallt och, och han ja. gör allt med liksom såhär Jocka Savan som till exempel att han betalar liksom Francis McDormand Satans billboards för Missouri för en månad för att liksom ja. Jag vill se hur fitti folk blir. Som. Mm. Uh, uh, att det är liksom så dumt och det är så töntigt och dumt och töntigt. Vad för nej? Jag är jag det egentligen så mycket bättre än Woody Haralds än liksom, jag skulle säkert kunna gå in på djupet, liksom, exakt hur dum, många av de sakerna jag gjorde var, men att jag vet inte, kanske sväpande drag är bäst. Jag... Ja, yeah. what a character. Alltså, vad bra att han mm. fanns. Herregud vad han tillförde allting. Mm. Ja, alltså, det, det var nog det, det är nog sant alltså att hans fast det spelade upp det som sa att hans hans död då, så att säga, om det var stenen som föll ner i vattnet så det där ringarna spred sig sedan långt i, i form av de brevena men men inte så jag, jag vet inte det, det kändes inte som att det blev en, en känslomässig en insikt för mig att se det här eller att få höra det här innehållet i de här breven där då de läste så de olika karaktärerna men not a single det, det, fuck det, det, det, var, det var mer nej no, no, no, no, precis alltså, för det var det, det var här, ah okej okay att det de kör den här stilen, Okej. Okay. Ja. Ja. ja. Ja. Men alltså det, det är just det att, som, att, att, att, who, who the fuck cares? Att varför ja, andra gång någon hittar en nytprövad såsom, Det var så fuck, liksom, Mr Savant, liksom, Bill Willoughby. Mm. At why, why you do this? Why you do this? Ja. Mm. Yeah. Det är liksom, igen, så här beter sig inte riktiga människor. Alls. Att, det blir liksom så, mm. så, så dumt. Jag, måste, jag tänker nu vara ärlack. Like, bara för att han var att spela en sån satans dum karaktär. Och säga liksom. Så mm. det finns två manliga skådespelare i Hollywood. Right? Mm -hmm. Som alltid spelar samma karaktär. Yeah. Liksom samma mannerismer, samma ansiktsuttryck, fucking samma liksom sinnesstämning genom varenda film och varenda roll de är Den mm -hmm. ena så är Ben Stiller, den andra så är Woody Harrelson. Att liksom grejen med att liksom Woody Harrelson har någonting, som man vill liksom bara typ slå honom i ansiktet med hjärnrörs, man vill Ben Stiller. Men liksom... Alltså, men jag ändå liksom madveta något så vad det här nej you're doing the same shit on repeat. Att jag really någon sorts akolad eller ge honom eh best supporting actor eller någonting. Ja. Yeah. Fuck no. Nah, alltså nah. nej nej. Alltså ge liksom. det hellre liksom de liksom, Clark Peters eller någon att so fuck till Peter Dinklid <laughs> bara för att han var där. Jag mm. har om liksom uh, Game of Thrones Nod Award eller någonting. <laughs> <So> <laughs> yeah. Jag gjorde det här också en liksom till The Actors Studio eller någonting så han kan lära sig <laughs> att kanske efter mån av hård intensiv träning som försöka hitta till ansiktsuttryck eller någonting. Ja. Mm. Yeah men, men, men, men mm. så att säga någonting, någonting måste han ju ha gjort rätt han, han fick ju trots allt Abby Cornish som hustru i den här filmen men det är ju liksom att okej okay. jag vet kanske att det känns ibland som att de sätter sådana här saker i, i filmen i filmer för att liksom fittas med mm. folk som mig uh, mm -hmm. men liksom om du nu ska ha Woody Harrelson. Som är liksom äldre än fan själv. Och dejtar du då typ mm. MC Husk. Eller MC Dusk tror jag. Så liksom. Why? How did this happen? And why? att mm. kunde inte han ha en vanlig lastgammal ful kärring i hustru? Liksom för att vi vill inte liksom ta liksom, gammal utlevd fokus från Francis McDormand. Eller liksom här Woody Harrelson sagt. Ja men jag vill ha några fina tissar och kolla på. Eller, what, what, what the fuck ska jag göra? Att. Ja. Yeah. Uh, mm. känns det som att. Ja men liksom, du. Det... Här, här erkänner jag. Det, är, liksom, det har ingen relevans. För om filmer är bra eller dåliga egentligen. Men. Mm. Men det bidrar liksom till den här känslan. För jag tar tidigare om den här känslan. Just att det här var typ en otroligt fattig. Man ska en brön och film. Och att yeah. det är just den här känslan som liksom det här skulle man på något vis adressera eller på något vis som äh, jämnar ut i en km film men det här är liksom mm. en tagg som är bara som att wow, man måste som hoppa åt sidan så är det som far rakt i ögonen på en för att det är som att det är bara ett av de där, mm -mm, ögonblicken att, nej, jag, jag, jag köper in det här jag tror inte alls på det och liksom, och, varför händer det här, det här är bara dumt Står ut. Att, jag, jag vill veta varför. Jag vill att någon ska förklara för mig varför är det är så här. Jag behöver någon ge mig en lång liksom, fucking förklaring att jag med en vitt och de, de, de spelar PvP tillsammans i valv WoW och sen kunde de inte hålla sina kör i style längre. Utan, liksom, det räcker med att liksom, någon skulle säga att Liksom sådär att, oh, liksom, remember that internship eller någonting. För då ska jag mm. liksom ändå kunna gå, ja, mm, yeah, okej. Okay. Yeah. Men nu så sitter man som grubblar över det här istället för att liksom, fokusera över kanske vad deras relation är eller varför liksom, hon är en sån fucking butt slut att inte hon kan städa efter hästen utan ligger där full efter en flaska vin. Mm. Och, och, en en halv flaska Chardonnay. Ja, tydligen. jag är faktiva, men Nikolaj klarar av det. Så det är mm, som... Min son. Mm. Ja, folk, ja, ja är folk har skrivit in och tycker att jag, jag mobbar dig och ger dig tillräckligt mycket kredit, men nu fick du. en ekivalenta hora. Jo, tack. Jag är ju en härdad alkoholist. Jo. Jag har jo. framgått nu. jag det är nog ganska luttrad vad gäller att sätta saker i halsen. <laughs> men... <laughs> Ja, men nu är det inte det avsnittet ännu. Nej, inte än. Ja. Men äh, lyssna på fräda, ska vi nog göra Munnen full. Men äh, alltså jag vet inte, liksom att jag tror jag är färdig nog att liksom komma till mm. min slutsats, Oscar-avsnitt och allt. Men att har du någonting ja, mer du vill tillägga om karaktären eller narrativet eller filmer på det stora? hela Nej, alltså igen, det här det här var ju ett, fa ett fall där uh, trailern gav en väldigt annorlunda bild jo. av den här filmen. Äh, filmen... Ja, trailern skulle väldigt lätt kunna få en att tro att det här är någon slags goenbröderna-film. Mm, precis. är den är så lite rolig. Jo, Men... och det var ju ganska snabbt, snabbt och så här, alltså snappy-tempo. Mm i, i, i Träjlän, medan, medan det var en väldigt maklig och jag, jag tycker att så att ett ord jag gillar med det du engelska igen men languid <laughs> ja. men man kan jag. faktiskt säga det på svenska och languid kan man jag tror Orf det mm. fantastiskt, ja. jo. Men, men jag tycker att det, det, det på något sätt beskrev den här filmens gång Ja. Att det, var, det var så här släpande, krypande liksom. det, jag vet inte. Det, det kändes bara den. Jo, jo. Ja, men, konversationen var som att säga liksom, diagram över en ko som idisslar. Man är ja ja, kom on, we on, vi ser det shit, before come on. Mm. Att, ja. den här, här trailen så var verkligen. Det gav verkligen intrycket att den här filmen var någonting som den inte var. Att mm. just det där, liksom, vad gäller nu då om man, vis, om man visar den här filmen och jag tror att nu då kanske många entusiaster skulle lyfta fram då att det finns en hel del svart humor i den här filmen jo. så är jag så, så där, ja, men vilket existentialistiskt drama skulle inte ha ett inslag av svart humor här och där mm. det, jag menar det, finns, det finns roliga serier. jag tyckte det var roligt när liksom sa på polisstation och liksom där Stabboj insåg att det var någon som insåg att han var gay. Uh, uh, uh, uh, jag minns det, det var en sån till jag tänkte på. Um, okay. no, det kommer inte men nu. Men nu liksom, finns det liksom aspekter av det. Precis som det fanns aspekter mm. av liksom, uh, liksom bra här, skådespelare i den här filmen. Men mm. Men liksom, jag, jag tyckte att Frances McDormand så tyckte jag att hon gjorde någon stor roll, till exempel. Att, jag ty, alltså mm. inte säga att hon bara var där, men att liksom värdigt att vinna en Oscar. Men bara grejen att de här fucking Oscars har som så politiska och konstiga och att jag tror att det har någonting att göra med det liksom det är lite som Melodifestivalen på sätt och vis det handlar bara om vem som typ röstar på varandra jag menar det börjar bli så uppenbart att liksom man bara har liksom de här ingenjörerna som ställer ihop en film och man bestämmer så långt på förhand vem som ska nomineras och vem som konsekvent ska vinna så att, det känns som såg när det inte så jag väljer bara att säga att det här är en bra film inte. nej jag tyckte inte jag tyckte det var en väldigt mm. liksom, lätt förglömlig film liksom att vara vad finns det att ta med sig ur den här filmen? Ingenting. Det är en lång fucking film där en massa slags går runt och liksom har problem och liksom är bittra och liksom försöker åstadkomma någonting och det går inte. Och sett när de tar sig dit så är precis som du säger en väldigt maklig takt som liksom mm. gör så man som, jag men come on sätt i tvåan, liksom få fuck sig och sen är den bara mm. slut. Hurra. Ja, den tar ju i princip slut för att säga mitt, mitt i Ja. Och att säkert så är man väl lite sådär ja det skulle vara roligt att få någon upplösning för att det mm. känns ju så men så här är det som sagt i de flesta teaterpjäsar moderna teaterpjäser ja. att man gör som någon så big deal av att någonting ska få sin upplösning och sen får det inte då. och sen ska man välja mm. som i publiken kanske resan egentligen var viktigare än destinationen <laughs> uh, mm. men den här resan var ju crap ja det är en riktigt jobbig resa. Liksom, ja, två utav hundra runt färbtugen. Att eh, riktigt riktigt dålig film tyckte jag. jag... Kunde, kunde, kunde inte ens räddas av Lester Freeman och Tyrion Lannister. Nej, då säger jag väl något allt kanske. Ja. Det, är, det är nog sant. Så då, då, då ska vi väl som avslutning ställa oss den där viktiga frågan. Kunde Idris Elba ha gjort den här filmen bättre? Jag tror jag. Um, jag tror det också. Ja. Alltså, speciellt, om, speciellt om han hade spelat Mildred Hayes. Ja. <laughs> <laughs> What you, need do, you need to think about the money. <laughs> <Ja>. <laughs> you need to understand att du har en elastic produkt här, du har en hände dotter, hon was också raped. det är en elastic produkt. Ja, jag är fucking Nelson Mandela <laughs> kan um, <yeah>. fixa <laughs> den här filmen så vett jag inte vad. Ja, men, ok. Uh, mm. Vad var? Ja, jag tänker att tillbaka mitt mitt senaste utan. Det är inte en dålig film. En den högst mm. lätt förglembar film. Det är liksom en, en film bland många. den film du ser exakt yeah. en gång. Och sen yeah. säger att ja, ja, visst såg jag. Three Billboards Outside big Missouri. So what? Mm. Ja. Du, kan, du kan ju säga då att du såg den före den fick Oscar. Men det var. Uh, mm. Nu, den här filmen så är nominerad för bästa film. Eller jag, jag säger ja. det på engelska. För att jag orkar okay. inte börja översätta. Det är best Picture, Best Original Screenplay, Best Actress för McDormand, Best Supporting Actor för Harrison och Rockwell. Uh, och uh, jag vet exakt vad den kommer att vinna. No? Okej. Okay. Uh, den kommer... Jag, jag vet, jag är inte säker på Best Picture. Den kommer att vinna okay. Best Original Screenplay. För Akademin är helt kåta på... Så här screenwrights eller playwrights som gör film. Uh, den mm. kommer, kommer att få best actress för det har de bestämt. Best supporting actress eller best supporting actor så kommer förmodligen ingen att få. Men om någon får den så får det rakt Rockwell. För att annars har alla officiellt fått något fel i huvud om är får den. Um, mm. Plus att det är ju inte lika, lika unikt längre att, det finns, att två aktörer i samma film tävlar mot varandra längre. Men det känns ju mm. lite som att jag har fanns inga andra filmer. Okay. Ja. Det finns ju nog bara begränsat antal kandidat. Men ja. mm, jo. men som sagt, jag tror bäst original screenplay och bäst de är helt klart in the box. Att det finns inget tvärk någon sak. Ja. Mm. Mm. Ja, det vet jag så uh, titta på Oscars eller uh, lyssna på Nicke all den, och så får ni värt tror jag mm. ja. och, skriv in till Satan här. Trigger Warning berätta hur mm. bättre nicke än oss kanske i varje fall än mig och uh, berätta vad för det här är fucking bästa filmen någonsin för att den handlar om människor och känslor och stuff. Mm. Speciellt stuff. Ja, så mycket stuff. Hej Nikolaj. Sani. Om du fick sätta upp trä som så här. Vad heter det? Skylttavlar? Skylt? Ja, mm, yeah, det mm. yeah. Om du fick sätta upp trä, satans billboards utanför Borgo Vad skulle det stå på dem? utanför Borgon ja och tänk noga nu din, din oska kan hänga på det <laughs> oj nej um, just så uh, oj oj oj inte vet jag jag <laughs> trodde <laughs> jag tror, det, jag tror det exakt att du skulle skriva inte vet jag <laughs> ja. Skulle det vara ganska bra titel På filmerna ja. Ja. Ja. Borg, Borgostad Oj, oj, oj, oj, inte vet jag. Ja Åh Oj, Nikolaj, nu är det ohärligt Åh oh.